Buonasera a tutti, inizia Zardings Magnetix, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio di Radio Onde Furlane, ma andremo avanti fino alle ore 21:30, ma partiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. abbiamo ascoltato questo brano che non è altro che la sigla iniziale di questo programma che Gardens Magnetics che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, andremo avanti fino alle ore 21:30 e eh, questo programma viene condotto dalla Assemblea permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste e eh, ovviamente eh, Radio onde Furlana con sede a Udine. Ma andiamo ora all'ascolto di questa band inglese, è eh, l'ultima loro uscita e eh, grazie all'interessamento dell'etichetta italiana Agi Punk, loro sono gli Extinction of Mankind e mm, questo l'album Storm of Resentment extension of mankind Buona allora, buonasera a tutte e tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardings Magnetics e eh, oggi è giovedì 2 eh, novembre di Daymorts, appunto, il giorno dei morti e mh, si avvicina la la data invece che mh, così celebra gli assassini di stato in uniforme, cioè il 4 novembre. E quindi iniziamo questa così puntata di Zeris Magnetix di oggi dando un po' di spazio alle varie iniziative che si ad alcune, insomma, delle svariate iniziative che ehm in Friuli Venezia Giulia, ma anche in giro per l'Italia si si realizzeranno appunto per contro questa mh, giornata delle forze armate. Allora, iniziamo con un'iniziativa che si un presidio che si svolgerà a Trento domani venerdì 3 novembre a partire dalle ore 17:30 ehm in, in Via Santa Croce, praticamente davanti ehm, alla sede della Fondazione Bruno Kessler. E appunto, il presidio ehm recita così: "Basta ricerca per la guerra" e eh, presidio contro le celebre, le collaborazioni con lo Stato israeliano della Fondazione Bruno Kessler con gli oppressi palestinesi contro il genocidio a Gaza. Il la Fondazione Bruno Kessler è praticamente è eh, ha preso è praticamente ha preso il posto dell'Istituto Trentino di Cultura, esiste dal 2007 ed è un ente di ricerca considerato uno dei principali in Italia è classificata al primo posto per eccellenza scientifica in diverse aree tematiche e nello specifico ci sono centri di ricerca dedicati alle tecnologie e innovazioni eh, nelle scienze umane e sociali e poi cybersecurity, micro e nanodispositivi in silicio, progettazione e produzione del dei questi dispositivi, poi digital industry e ehm, sempre la digitalizzazione anche della salute e della società, sensori, dispositivi, eccetera e studi di fisica nucleare. Quindi ecco perché le compagne e i compagni trentini danno proprio lì a, a contestare appunto la guerra e chi e chi la produce e chi ci guadagna anche. Poi arriviamo a sabato 4 eh, novembre Allora, ci sono diverse iniziative, eh, partiamo da Venezia e eh, a Venezia ci sarà un corteo antimilitarista e eh, il concentramento è alle ore 15 a Campo dei Frari e eh, i compagni veneziani dicono contro la festa delle forze armate sabotiamo le guerre imperialiste a fianco del popolo palestinese, quindi anche loro. E eh, così ehm fanno proprio, diciamo, questo questo appello di solidarietà al popolo palestinese. Sempre qua il 4 di novembre, quindi sempre sabato, ci sarà una manifestazione contro la guerra e contro il comando NATO a Firenze e eh, ci sarà una una manifestazione anche un corteo anche a Monfalcone. Allora, a Monfalcone eh, il concentramento è davanti ai cancelli di Fincantieri eh, alle ore 15:30. E da lì eh, il corteo si sposterà verso Piazzetta Esposti Amianto e nello specifico questa iniziativa organizzata dal coordinamento libertario regionale eh, vuole manifestare contro le fabbriche di morte come Leonardo e Fincantieri appunto mh, infatti mh, così la chiamata dice la guerra è qui e mh, ecco e poi Volevo parlare anche di un'iniziativa, eh, questa volta non di strada, ma in sede qui nella nello spazio tuteggiato di Via De Rubeis 43 a Udine, un'iniziativa che si svolgerà domenica 5 novembre di sera dalle a partire dalle 19:00 e cioè un'iniziativa che è antimilitarista e anche contro la repressione. Si tratta della proiezione del documentario Il dito e la luna di Agostino D'Antonio. Praticamente questo documentario ehm documenta la vicenda eh, del rapper sardo Bacchus Bex che nel 2018 per essersi espresso contro la militarizzazione della Sardegna ad un proprio concerto è stato indagato insieme ad altre tre persone del pubblico e poi condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. E quindi appunto eh, la questa storia, insomma, di questo rapper in realtà è una storia abbastanza paradigmatica, diciamo, cioè in terre come è la Sardegna e come è anche il Friuli è eh, occupate dal militarismo mh, chi osa eh, opporsi e appunto mh, contestare questa situazione rischia eh, queste cose. E quindi eh, questa iniziativa appunto vuole non solo parlare di questa vicenda, insomma, ma anche cogliere l'occasione per discutere del militarismo nei territori e anche della repressione che ne segue. Ehm prima o anche dopo la proiezione, comunque insomma, nel corso della serata ci sarà anche un momento conviviale, così di autofinanziamento dello spazio, quindi siete tutte e tutti invitati a partecipare. un assortimento di medie bestie, uccello, pesce, serpente, nime, combustione, scoppio, vapore, nube, un'attività sconosciuta, orribile, un ombra contemplante se stessa e trasudata, ci fu sconosciuta. Princhiose nel profondo pietroso caos, i sette peccati mortali dell'animo apparvero in creazioni viventi nelle fiamme dell'eterno furore tra cataracte di fuoco e sangue, fatta a pezzi l'eternità in un agghiacciante frescumose notte riusciano per riosi frammenti di vita in milico, in oggetto, inesplorabili molto urgenti fuochi correvano sopra cieli e si riversavano attraverso il fuoco in ogni dove nessuna luce Tutto era l'oscurità nell'eterno furore i deserti e delle rocce corse infuriato per nessuno scavò montagne e colline in vasta forza un vasto tetto di pietra formò dove migliaia di fiumi in vena di sangue si diversarono dai monti per raffreddare gli eterni fuochi come un nero globo in piedi sulla sponda dell'oceano infinito come un noi stiamo ascoltando in sottofondo, ma appunto abbiamo ascoltato questo brano eh, dei Contropotere e eh, probabilmente ascoltiamo anche eh, quello che segue se la faccio corta nel parlarci sopra, ehm band di Napoli che esordì con questo demo tape nel 1986, più volte abbiamo insomma pa eh, fatto passare brani dei Contropotere ma questo appunto Sancì si, il loro esordio in quell'anno 86 con questo demotep che ora la adesso a fine estate è stato remasterizzato proprio le, la registrazione del periodo e, de, e grazie alla Foad Records ehm, ha fatto uscire su album in vinile questo demoteppa appunto con suoni molto differenti da quella che fu proprio la cassetta comunque ascoltiamo ancora il contropotere una una buona serata a tutte e tutti voi che ci ascoltate anche da parte mia per questa sera abbiamo scelto di ritornare a parlare di un di un sì, di un a proposito di, di guerra, di un um, intervento degli anni 30 eh, del um, filosofo Simon Weil e si intitolava Riflessioni sulla guerra, ne abbiamo già appunto accennato mesi fa, ma questa volta vi vado vi andiamo a leggere da uno cuscoletto che è stato che è reperibile stampa, è una ristampa praticamente, ma che è stata fatta quest'anno e la potete richiedere a panoramadiscoclub.subvertising.org ed è esattamente la e eh, riproduzione pottermodiana statica di che cosa? Di un eh, opuscoletto che era stato diffuso da Pio Turroni nel Comèesule in diciamo in lingua italiana, ma in, era stato stampato in Francia. Chiaramente Simon Veil eh, scrive in francese e i compagni l'hanno tradotto questo articolo e naturalmente riflessioni sulla guerra è stato pubblicato sulla Critique Social del novembre 33 era una rivista di Boris Suvarin Dicevo viene tradotto e diffuso a soprattutto agli altri esuli in Francia sì o oh, insomma è stampato in Francia, dicevo nel 33 da Pioturroni, Pioturroni ehm era un compagno anarchico che già nel già negli anni 30, appunto ehm è eh, detcostretto, insomma, al a Anzi, scusate, nel 25 è costretto a non trovavo la data, nel, già nel 25 Turoni nasce nel 906, dedichiamo un attimo anche il profilo di questo compagno. Ehm era nato nel 906, dicevo già nel 25, quindi eh, poco più di poco meno di 20 anni, è costretto a trasferirsi in Francia punto collabora con vari altri gruppi, cioè con vari altri compagni nella nell'editare materiali propaganda agitazione. <coughs> appunto traducono, editano anche questo riflessioni sulla guerra e in seguito partecipa alla, alla guerra di Spagna nella sezione italiana del della colonna a scaso, meglio nota come colonna Rosselli. Ferito gravemente anche eh, cioè in maniera non volevo dire, volevo dire eh, zoppicava, ecco, questo compagno ehm e le costretto appunto a, mm, sì, a, a emigrare a, a quando appunto eh, le cose vanno male e eh, sì, finisce, diciamo, male la la la rivoluzione ehm dal 39 torna in Francia e poi appunto pa passando diversi campi di concentramento e poi eh, si rifugia in Messico, poi tornerà dopo la guerra in Italia, tra l'altro col corpo di mh, corpo dell'esercito italiano, quello del sud, diciamo e perché perché era anche l'unico modo per tornare qui senza ecco essere arrestato nel 65 dopo il congresso di Carrara della FI fonda eh, in contrasto col eh, diciamo determinate decisioni prese da da allora Ehm, richiamandosi al pensiero malatestiano fonda IG a gruppi d'iniziativa anarchica che erano appunto una diciamo, dissidenza della, della FAI degli anni sessanta, uomo d'azione e non di lettere per tutta la vita lavora come muratore, non di meno fonda giornali e case editrici, va bene, eh, pensavo fosse importante, eh sì, eh, naturalmente è scomparso nel 1982, è vero. E mh, mi sembrava importante anche ricordare figure col suo compagno. Allora ehm Dicevo, è un articolo di cui abbiamo già parlato eh in precedenza, era stato insomma letti degli estratti, è stato letti gli estratti, rileggeremo anche stasera perché il in sé l'articolo contiene anche una diciamo una ricostruisce diciamo una vicissitudine anche a livello storico e o meglio riparte riparte da quella che è una situazione confusionaria a livello di non avere idee chiare, di avere concetti molto molto equivoci e di cui appunto eneri eh, queste si ripercuotono sull'azione dei del movimento, diciamo, operaio. Ovviamente Simon Reid non era un'anarchica, ma ha partecipato al al movimento operaio, insomma, rivoluzionario gli anni 30. Ehm più che confusione addirittura è c'è una situazione di panico nel movimento operaio in questi anni, 1933-34, dopo l'andata al potere del Partito Nazional-Socialista in Germania, ove c'era un dove c'era un fortissimo um, e molto organizzato um, movimento operaio a sua volta, no? Ci sono diverse tradizioni e Quindi sono state tramandate storicamente delle idee eh, anche contraddittorie, no? Specialmente in Francia c'è questo mito c'è il mito del 1792-93, ovvero degli anni della Repubblica, della prima Repubblica e del specialmente del diciamo del del potere dei giacobini, delle delle fazioni delle fazioni più, diciamo, radicali delle della borghesia che portò alla costituzione appunto del 92 ehm pure appunto essendo circondata da eh, stati reazionari eh, che minacciavano i i i suoi confini la Francia arrivò a dichiarare guerra a sì, all'Austria e appunto in eh, parallelamente alla guerra contro l'Austria eh sì, si sviluppò la la la rivoluzione e arrivò appunto al potere la fazione dei giacobini. Quindi le cose inizialmente andavano andare un male sia sul fronte interno, sul fronte esterno e poi parallelamente al al allo scoppio della rivoluzione giacobina eh anche l'esercito l'esercito appunto era raccolse dei successi e arrivarono insomma a si espansero a i confini arrivarono in Belgio Nella prima metà del secolo XIX la guerra sembra aver esercitato un certo prestigio sui rivoluzionari, i quali, in Francia per esempio, rimproveravano aspramente a Luigi Filippo la sua politica di pace. Proudhon scriveva allora un'apologia eloquente della guerra e si sognavano guerre liberatrici dei popoli oppressi, come si sognavano insurrezioni. La guerra del 1870 obbligò per la prima volta le organizzazioni proletarie, cioè l'internazionale da allora, a prendere un atteggiamento concreto di fronte alla guerra e l'internazionale, per la penna di Marx, fece appello ai lavoratori dei due paesi in lotta perché si opponessero a qualsiasi tentativo di conquista, ma partecipassero risolutamente alla difesa del paese, rispettivo contro l'invasione nemica. Come faceva il vecchio Engels, nel 1892, pensando agli avvenimenti di un secolo prima, si dice che una guerra forzerebbe lo Stato a fare importanti concessioni al proletariato, tanto più che nella guerra che minaccia, vi sarebbe conflitto sicuro tra lo Stato e la classe capitalista e le misure di socializzazione sarebbero inevitabilmente spinte molto avanti. Chissà che la guerra non porterebbe così automaticamente i rappresentanti del proletariato al potere. Tutte queste considerazioni creano fin da ora negli ambienti politici che si dicono del proletariato una corrente d'opinione più o meno esplicitamente favorevole alla partecipazione attiva del proletariato ad una guerra contro la Germania. Questa corrente è ancora molto debole, ma può facilmente estendersi. Altri si attengono alla distinzione fra guerra offensiva e guerra di difesa nazionale, altri alla concezione di Lenin, altri infine numerosi ancora rimangono pacifisti, ma per forza di abitudine, più che per qualsiasi altra ragione. Non si potrebbe immaginare confusione peggiore. Ecco, infatti, eh, la confusione è basata su mh, sul eh, su questa questione che dopo il 1918 e eh, ovvero dopo la rivoluzione eh, russa si apre appunto questa fase contraddittoria eh, e gli imperialismi tendono invece che mh, cioè invece che dire la guerra imperialista si fa un passo siamo indietro e si dice che sono gli imperialismi che tendono alla guerra, no? E eh, per cui cosa è successo? A livello di ricostruzione storica in Russia e nell'Unione Sovietica si sa come sono andate le cose nel senso che Lenin ha adeguato quello che era insomma la sua tesi ai agli eventi che stavano succedendo c'era appunto la minaccia che la minaccia da parte del um, insomma, di quelli che erano la, la guerra si arrivò a un certo punto al ovviamente al trattato di di pace di Brest-Litovsk, ma ehm quando appunto si formarono le gli eserciti bianchi contrari, diciamo, alla rivoluzione bolscevica ehm che erano costituiti da da apparati dell'esercito sì, ai e d'ufficiali dell'esercito russo a quel punto eh chiaramente l'esercito fu ricostruito fu ricostituito anche se Marx diceva il contrario che appunto il, la dittatura del proletariato non ammette né esercito né polizia né burocrazia nonostante questo le circostanze obbligarono a ricostituire l'esercito fu abolita e soppressa l'elezione degli ufficiali e 30.000 ufficiali dell'antico regime furono reintegrati nei quadri furono fu reistituita la pena di morte, la disciplina dell'impero russo, la centralizzazione, eccetera. E quindi questo fu la fine del sì, del tentativo insomma rivoluzionario di Lenin, ma soprattutto questo comportò ogni singolo proletariato nei singoli stati un momento appunto con, confusionario di di non averle da dichiarare e ognuno andava per suo conto dicendo appunto che eh, puntando ecco questo questo è, è un elemento di sintesi di queste riflessioni eh, puntando sugli obiettivi, no? I, I ragionamenti erano puntati sugli obiettivi. Qual è l'obiettivo di intervenire in guerra? Eh, che le cose vadano bene per il proletariato internazionale, no? Che era anche un un obiettivo in sé, era anche, diciamo, ehm, non, non non senza senza cose da ineccepire, no? Non è ineccepibile, ma non è un discorso di appunto di contenuto, di merito, ma un discorso di di metodo, perché e eh, qual è la novità del discorso di Simon Weil che eh, il, il metodo materialista il metodo materialista eh. e eh, io vado avanti ehm l'elemento l'elemento di novità era che eh sì, che appunto Vi chiamo scusa, ma c'è c'è questa interferenza radio che ovviamente non dipende da noi e non sappiamo ancora precisamente se chi per caso ci ascolterà in streaming questa trasmissione ha sempre seguito i volumi normali, ma noi qua appunto in diretta avevamo un'interferenza radio che ovviamente Da quanto sappiamo dipende dalle questioni tecniche dei ripetitori situati ovviamente in che in chissà quale cima del mondo. Comunque riprendiamo e ovviamente chiediamo scusa di del disguido. Allora, sì, dicevo, l'elemento di novità di queste riflessioni sono punto condurre un un'analisi sì, un col metodo materialista, no? Quindi partire da che cosa da quello che è il processo della guerra, il processo degli apparati militari, senza guardare appunto agli obiettivi e i fini che ogni proletariato, ogni movimento, insomma, di lotta si pone. Qual è il risultato di questa analisi è eh, che il nel modo di produzione capitalistico è subordinato, diciamo, il lavoratore e i lavoratori sono subordinati ai agli strumenti del loro lavoro. Cioè eh, sì, si, si capisce cosa si intende, no? E eh, che il gli apparati di produzione, i macchinari, eh, le, la cent la centralmento della produzione nelle nelle grandi fabbriche e a sua volta le grandi fabbriche concentrate nelle metropoli hanno eh, cioè di fatto impediscono eh, agli individui che partecipano alla produzione del del maggiato manifatturato di ehm, diciamo di avere eh, influire sulla modalità o sui o appunto sugli obiettivi della produzione stessa, no? Che è nelle mani di altri che non lavorano. Analogamente nella guerra succede che tutti gli individui in, in quel nel caso di quella volta eh, maschi in età appunto di di leva eh, sono appunto ehm, subordinati alla disciplina e agli apparati militari del dello stato. Allora ehm che risultato, appunto, ulteriore di questo questo ragionamento è che ehm al di là dei paralleli storici tra le la guerra rivoluzionaria di Robespierre e la rivoluzione bolscevica di Lenin Al di là di questo eh, le guerre eh, difficilmente appunto possono essere si può concepire un intervento o sì, operaio o o di lotta, insomma, o rivoluzionario sul sulla guerra, su un processo in corso di di guerra, ma eh, lì invece appunto come già Marx aveva indicato è ehm È il momento in cui l'apparato statale si perfeziona e e non e non in nessun caso è possibile abbatterlo a meno che a meno che ovviamente la speranza non può non esserci quella del poter organizzare ehm una rivoluzione anche nei mezzi, diciamo, in maniera scollegata da da questi da questi strumenti e da questi apparati eh, sì militari e statali. La guerra rivoluzionaria è la tomba della rivoluzione e lo sarà sempre finché non si sarà dato ai soldati o piuttosto ai cittadini armati La possibilità di fare la guerra senza apparato dirigente, senza pressione poliziesca, senza leggi eccezionali, senza punizioni per i disertori. Una volta nella storia moderna la guerra è stata fatta in questo modo, sotto la comune e nessuno ignora come le cose finirono. Sembra che una rivoluzione entrata in guerra non abbia altra via d'uscita che di soccombere sotto i colpi fatali della controrivoluzione, oppure oppure di trasformarsi a sua volta in contro-rivoluzione, per effetto del meccanismo stesso della lotta militare. Le prospettive rivoluzionarie appaiono così molto ristrette, giacché come può una rivoluzione evitare la guerra? Ciò nonostante bisogna puntare su questa debole eventualità, oppure rinunciare ad ogni speranza. In linea generale, sembra che la storia costringa sempre più qualunque azione politica a scegliere tra il rincredimento dell'oppressione intollerabile che esercitano gli apparati statali e una lotta senza tregua direttamente volta contro questi apparati per spezzarli. Certo, le difficoltà forse insuperabili che si presentano attualmente possono giustificare l'abbandono puro e semplice della lotta. Ma se non si vuol rinunciare ad agire, bisogna rendersi conto che contro un apparato statale non si può lottare che dall'interno. E in caso di guerra, specialmente, bisogna scegliere fra ostacolare il funzionamento dell'ingranaggio militare di cui si è una ruota oppure aiutare questo ingranaggio a frantumare vite umane. stiamo ascoltando questa band eh, polacca e eh, loro sono i Creep Incorrupt eh, e mh, questo genere grind eh, doom anche se vogliamo crust metal è eh, frutto eh, grazie all'interesse di un'etichetta della Repubblica Ceca e comunque questo è un album uscito nel 2012 e assieme ad un'altra band sempre polacca gli Hellis Heaven. Quindi uno split 12 pollici, ma rimaniamo all'ascolto ancora di questi Creepings eh, Corrupt nei questi che abbiamo ascoltato erano i Creeping Corrupt, band polacca. E i brani li abbiamo estratti da questo album Split, uscito all'incirca una decina di anni fa o poco più. Split ehm registrato ovviamente assieme agli Hellish Heaven. Ora invece andiamo all'ascolto di una band qua locale e della bassa goriziana più o meno bassa goriziana anche si vogliamo dire bassa friulana e loro nel 2020 questa band si chiamano i No So Far e esordirono nel 2020 come ho detto con questa specie di demo Demotape, se vogliamo chiamarla comunque in CD, solamente quattro brani registrati, pare stiano preparando l'uscita di un album, comunque lo sapremo prossimamente, loro come già detto sono il nostro far della zona bassa goriziana, bassa friulana. Ecco, scusate, questa ovviamente fa parte della diretta radiofonica qui come per questa trasmissione Casadin Magnetics, ma recuperiamo subito, speriamo e comunque rimaniamo all'ascolto dei nostri so afar Sì, eh niente, stasera ci sono un po' di così mh, ripetitori bizzarriti anche insurrezione dei, dei dispositivi tecnologici o dischi di tarocchi, non si sa bene. Comunque, eh, siamo sempre su Jardins Magnetix e mh, sempre in diretta e mh, trasmissione condotta, beh, autogestita Radio De Furenacci ospita ehm appunto la trasmissione condotta dalla Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste. Arriviamo al così terzo argomento, diciamo che di cui parliamo stasera e cioè una breve presentazione di un libretto che si intitola Parole domate di un cuore selvaggio di Jean Vaire Allora, eh si tratta di un libretto che è stato è editato da Tremende Edizioni. Un libretto che inaugura la collana Le Furie e che è stato pubblicato proprio lo scorso agosto 2023 dopo essere stato tradotto dalle compagne e compagni della delle edizioni dall'inglese. Nella prefazione gli editorici dicono: "Qui ci sono Proposte possibili, critiche taglienti e riflessioni feroci che colpiscono come un pugno allo stomaco e vanno nella direzione di non farci perdere il senso della nostra storia, la capacità di analisi e lo studio di ciò che sta avvenendo intorno a noi. E ancora, l'approfondimento non come puro esercizio intellettuale, ma percorso, per affinare l'attacco per costruire una progettualità anarchica. Sì, una buona parte dei testi che sono contenuti in questo libretto Parole domate di un cuore selvaggio sono trascrizioni della parola parlata e cioè trascrizioni di incontri, conferenze e eh, poi c'è una intervista Poi ci sono anche testi invece ehm, nati già, diciamo, concepiti già come scritti e poi c'è la dichiarazione in solidarietà con i compagni di lotta rivoluzionaria che eh, Jean-Vaire ehm, fece al tribunale di Corridallo in Grecia nel 2012. Le parole della compagna sono molto interessanti, coinvolgenti e stimolanti, sono parole utili perché rimandano direttamente alla vita, all'azione e alla e, a, e alla auto-organizzazione della lotta. Jean Vir, non Jean, perché è inglese. Vabbè. Ci parla della dimensione qualitativa della lotta anarchica e di chi possono essere i nostri compagni, le nostre compagne di percorso. Ci parla di che cosa sono e di che di chi sono le cosiddette masse. E ecco qua eh, brevemente che cosa ci ci dice delle sue intenzioni rispetto a questa pubblicazione. Ci dice: Queste pagine non sono né un libro di memorie né un viaggio sentimentale ma sono un ripasso e una condivisione di alcune idee, un contributo alla lotta multiforme in corso e una esortazione a tutti noi, nelle città prigione del capitale o in qualunque altro luogo di questo pianeta rubato, a trovare le nostre parole, a governare le nostre passioni, a cercare i nostri compagni e ad agire. Continuiamo l'assalto all'esistente con tutti i mezzi, imperterriti nei confronti di coloro che vorrebbero metterci a tacere con le armi della reazione, siano esse i calci democratici degli anfibi militari le vuote chiacchiere degli opinionisti o il richiamo seduttivo degli spacciatori di speranze. Allora, va eh, detto, va ricordato che anche in questa edizione italiana c'è un'introduzione di Monica Caballero Sepulveda, prigioniera anarchica nel carcere di San Miguel in Cile e che appunto cura, aveva fatto questa introduzione nell'edizione in lingua spagnola e e ci dice la Monica Caballeroseboul seppur ve da scusate un attimo le pagine che seguono ci parlano di storie ed esperienze raccontate per lo più in prima persona in cui idee e pratiche si fondono nello stesso corpo storie ed esperienze piene di combattività che fertilizzano il percorso di chi sceglie il confronto costante contro tutti coloro che vivono nell'opulenza a scapito della miseria e della morte di molti altri I testi hanno obiettivi chiari come incoraggiare le fiamme insurrezionali a bruciare in tutti i territori a questo scopo contribuiscono con l'esperienza vissuta e senza pretendere di imporsi come verità assoluta e indiscutibile ma piuttosto lasciando aperte le domande affinché ognuno possa trovare la risposta nella propria esperienza individuale e collettiva e Monica ancora dice abbiamo bisogno di tutti coloro che vogliono riappropriarsi della loro vita guardando ad un assalto costante con progettualità e prima di di passare a qualche lettura, di qualche estratto, volevo dire che appunto per questa sera trascuriamo la le vicende biografiche di di Jean Vyre, la sua esperienza nel carcere che è pure molto interessante, magari ci torneremo e comunque eh, io invito veramente a leggere questo libretto dalla dall Lazz e anche a leggerlo e rileggerlo perché eh, tra le altre cose ehm così secondo me è un testo che dà che dà coraggio. Allora, vi proponiamo intanto la lettura di qualche estratto. No. No, la mancanza di numeri non è motivo di allarme. Sono lì, disfruttati intorno a noi. Siamo anche noi e potrebbero coglierci di sorpresa da un momento all'altro. Come potremmo fare noi stessi? Nel quantitativo, il nostro compito è quello di sperimentare e di fondere un metodo insurrezionale per l'auto-organizzazione della necessaria distruzione del potere e del servimento piccoli gruppi con obiettivi distruttivi intermedi, basati sulla finita che possono moltiplicarsi, diffondersi orizzontalmente e coordinarsi senza limiti. La apparente frattura tra teoria e pratica anarchica viene così a scomparire insieme, non da ultimo, al falso conflitto tra individuo e massa. Quella convinzione che le teorie dell'anarchismo debbano essere cosati dagli sfruttati prima che si possano lottare per la propria libertà insieme a quella degli altri. Una pratica informale di attacco porta la libertà a rivelarsi qualitativamente, a passi da gigante, lontano dalla linea retta della quantità dell'educazione, del progresso e dell'attesa. Il discorso rimane e sarà sempre una parte vitale della lotta anarchica. Elaborare e chiarire concetti ed eliminare l'immondizia acquisita con alleanze sconsiderate o con la pigrizia mentale è un compito da portare a termine senza indugio. Non si tratta di detenere la verità, ma di trovare e vivere le parole di cui abbiamo bisogno non in qualche dizionario anarchico alternativo, ma nella profondità del significato scoperto nel soddisfare il nostro desiderio distruttivo, sabotando l'esistente e riprendendoci la vita da una società orientata alla morte, una società fragile, quanto gli stereotipati brutti che impiega per picchiare coloro che vengono attirati dall'illusione di grandi manifestazioni spettacolari. La sua capacità di continuare deriva dalla complicità e dal consenso, dalla paura, dalla compiacenza e dall'abitudine, tutti obiettivi degni di un sabotaggio articolato da parte di piccoli gruppi e individui armati di poche parole profane e semplici azioni contro i suoi templi e la loro gestione, senza per questo lasciare intatta l'infrastruttura del Moloch. Quindi, i problemi che abbiamo sul piatto sono pressanti, sono urgenti. Dobbiamo in qualche modo guardare alla realtà, ma con un'analisi di base minima della realtà in cui viviamo al momento. Prima che il nostro linguaggio si riduca, perché la nostra lingua si sta riducendo ovunque. Si sta riducendo nelle scuole, si sta riducendo nel terreno sociale. Molte delle discipline umanistiche, non so in Germania, ma in Inghilterra, sono state eliminate dagli studi. La scienza si è completamente venduta al capitale e molto presto non avremo più la capacità di ragionare e diventeremo solo reattivi. Abbiamo due elementi opposti, direi, da affrontare. Il vecchio elemento della quantità, secondo cui dobbiamo essere in tanti prima di poterci muovere, prima di poter attaccare. Oppure la qualità. Abbiamo scadenze come la grande manifestazione, il summit, ci vengono date o qualche campagna in ambito ecologista o antinucleare. Anche in questo caso abbiamo una scelta. Vogliamo avere il più vasto numero di di persone, il che a volte significa formare alleanze con diversi tipi di gruppi o vogliamo puntare sulla qualità della nostra lotta? Non perché non riconosciamo che abbiamo bisogno anche di quantità per lottare contro il capitale, per attaccare e distruggere il capitale anche noi siamo sfruttati, anche per questo siamo qui, ma siamo qualcosa di più dello sfruttamento. Abbiamo idee, abbiamo una visione in qualche modo di un altro mondo. Abbiamo una certa chiarezza nel vedere come stanno le cose, le varie parti della società. Abbiamo un'analisi del potere. Se accettiamo di non volere questo mondo, allora dobbiamo distruggere il lavoro, perché il lavoro sta distruggendo non solo l'umanità, ma anche il pianeta e per farlo dobbiamo avere un anche la quantità a un certo punto di questo progetto. Quindi, penso che il problema che si pone a tutti noi oggi è come possiamo agire immediatamente, senza mediazioni, per attaccare ciò che sappiamo deve essere attaccato e distrutto. E come possiamo diventare tanti? Chi sono i nostri compagni? Guardiamo al movimento o ai vari movimenti ecologisti, eccetera. Naturalmente alcuni dei nostri compagni sono lì. Ma come li troviamo se non siamo interessati a formare un'organizzazione fissa visibile con un nome, con un modus vivendi fisso, un modo di agire, un modo di agire fisso e prestabilito? quindi fondamentalmente è solo agendo che ci conosciamo e conosciamo la realtà anche i nostri compagni sconosciuti possono vedere un'indicazione per la loro lotta perché non vogliamo portare queste persone nel movimento anarchico ma vogliamo uscire dal movimento anarchico con metodi anarchici per anarchico intendiamo anti-autoritario, contro l'autorità, contro la gerarchia attraverso l'elemento del cambiamento e di andare verso una lotta che sia permanente con l'ingrediente della conflittualità permanente dell'autogestione della lotta non della nostra vita o della nostra miseria e dell'attacco Continuiamo la la lettura di ancora un paio di estratti da questo librino Parole domate di un cuore selvaggio di Jean Vire. Adesso quello che leggiamo adesso è proprio una parte della um, dichiarazione di solidarietà che Gina ha fatto eh, in tribunale, eh, scusate, nel carcere di Coridalos, appunto di solidarietà nel 2012 in solidarietà ai compagni di azione rivoluzionaria. Notte lotta rivoluzionaria. Gli anarchici gli anarchici sono contro la gerarchia e questo vale anche per le armi utilizzate nella lotta. L'armamentario dell'anarchico combina l'idea, il concetto di libertà e la necessità di distruggere non solo la disuguaglianza e la povertà, ma anche e allo stesso tempo l'autorità, la gerarchia e l'obbedienza hanno la capacità di organizzarsi, di andare all'attacco senza leader o guida e di spingere altri a fare lo stesso. Parole, pietre, pistole, fuoco, dinamite, marotof, graffiti, mazze, seghetti, teoria, analisi, identificazione del nemico di classe che cambia per rimanere lo stesso. Mitra, bombolette spray, bazooka. Sono alcune delle armi per l'autogestione dell'attacco. Ho dimenticato la catapulta. Tutto si combina in un'alchimia ludica e distruttiva, lontana dalla logica mortifera del giudizio. Anche quando un nemico di classe viene colpito, si tratta solo di qualcosa che va fatto e punto. Gli anarchici aburriscono la cieca violenza istituzionalizzata dello Stato con il suo arsenale di robot in uniforme, taser, carri armati, droni, gas velenosi, granate, manganelli, anfibi, veicoli blindati, telecamera a circuito chiuso, elicotteri che sorvolano le nostre teste, tribunali, prigioni, campi di concentramento, aerei bombardieri, nisi, religione istituzionalizzata, media, manipolazione degli eventi, delle persone, eccetera. Solo lo Stato ha il potere di mandare gli uomini a uccidere o essere uccisi, sempre con la benedizione del prete. Da poveri inculcato in loro fin dalla nascita patriottismo e xenofobia. La Grecia è stato il primo paese a usare il napalm contro la guerriglia sulle montagne. Ora, per ironia della storia, usa il gas nervino importato dallo stato israeliano che dopo aver sfrattato milioni di palestinesi dalle loro case e per costringerli a sopravvivere nei campi profughi rivendica la sua legittimità a fronte del massacramento di 6 milioni di ebrei da parte di un altro stato più di mezzo secolo fa. I gerarchici sono contrari alle prigioni anche per i loro nemici. qua. Allora, alle 21:26 e mi pare che sia questa l'ora giusta e andiamo verso la conclusione di Zernis Magnetix per questa sera. Io volevo ricordarvi che entrambi eh, gli opuscoli, cioè l'opuscolo eh, dissimo un veil e eh, riflessioni sulla guerra riflessioni sulla guerra e eh, questo libricino di cui abbiamo parlato ora eh, parole domate di un cuore selvaggio di Jing Vire e lì potete trovare anche durante le iniziative al eh, nello spazio autogestito di Via De Rubeis perché le le distribuiamo, quindi li potete mh, richiedere alle edizioni per magari insomma nel nel blog della trasmissione ci saranno delle indicazioni, ma se se passate per Via De Rubeis potete anche trovarli lì. E per stasera un saluto e alla prossima. Bene, sfumo un po' questa band che abbiamo ascoltato durante l'ultimo intervento, in sottofondo. Eh loro questa era una band olandese che era esistita alla fine, cioè si è formata alla fine degli anni 80, più o meno, è esistita durante gli anni 90, comunque loro erano gli Anarchast e questo era il loro album Progression of the Dec eh, Or Decline. Bene, comunque, come detto, siamo giunti al termine della trasmissione, ma ricordo um, un attimo gli eh, i nostri contatti e eh, ovviamente Zardis Magnetics e questa trasmissione che viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il cancro della Repressione del Friuli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 300 centro 34 121. Ricordo che questa trasmissione, come anche tutte quelle già effettuate nelle settimane scorse, potete andare in cerca di zardismagneticsradio.noblogs.org. Bene. Siamo al termine e eh, abbiamo tempo di ascoltare ancora un brano di questa band norvegese i so, Somatcheit ehm salutiamo tutti anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì.